Ok, a, lepo pozdravljeni na ta toloben deževen dan v tem prostoru od Koroški cesti. Moram reči, da je nastalo kar nekaj panike, koli tega ciklusa nacionalizma, kolikor sem dojel. Danes sem šel vsem iz narcisoidnih razlogov pogledati, kakšni sta na v večeru in delu. Ne? in v večeru je najava taka da piše kulturni inkubator, ampak ne piše kje je kulturni inkubator, tako da če ne veš kaj kulturni inkubator, ne moreš najti poti do sem. V delu je pa najava taka da piše zofini ljubimci obljubljajo predavanje <ljubiljajno> pogovor o kar je neka zelo nova dikcija, ki je a očitno, a, še nisem srečal, ne? Jesi me srečal na svojem lastnem primeru, ne? Tako ne vem, odkot sta, obljubljajo, mogoče ravno zaradi teh zapletov s prejšnjim predavanjem, ali pa tudi ne. Upam, da nisem jaz ta na tistem glasu, ki ne drži obljube, pa je kdaj že bil na pa potem ni realiziral predavanje. Tega se ne spomnim. No, ko smo že pri tem, naj povem, da je to moje, uh, moje drugo predavanje Zofine Ljubimce, prejšnje je bilo leta 99 kar pomeni, da me osem let Zofini ljubimci niso vabli na predavanje. Zdaj so se malo očitno razmere v društvu demokratizirale. tako da sem kočno doležen tega vabila, ne, evo, ne še kdo reče, da ne živimo v demokratični državi. Ok, moje predavanje bo na nek način uh, rahlo komorno, malo tudi zato, ker se skoraj vsi tukaj poznamo, Mala zato, ker pravzaprav nisem specializem, nacionalizem. Tukaj vidite pač moje najavo, kakršno pač sežetek tega, o čemer bi želel govoriti. Zakaj bo tudi komorno, komorno bo iz preprostega razloga, ker kar zadeva, bi rekel, to politično filozofijo, Me še najbolj zanima samo v tej svoj grobi in omazeni in tudi danes bom predstavil bolj ta umazani grobi del imperije, kar zadeva državotvornost, oziroma koncept državotvornosti, kot se mi zdi, da se je pojavil pač v Sloveniji. Tako da bo na trenutke verjetno zgodba zvenela rahlo nekonsistentno, zagotovo ne bo preveč globinska in globoka, Uh, bo pa vse, upam, ne, torej, kakšno zanimanje pri vas budila. in kot je rekel že Horaci, ne, ne, Pač čeprav bodo fragmenti neke pesnitve, vseeno upamo, da, bodo, da bo to še vedno ne, pesnitev. Ne. Uh, ok, zdaj zakaj gre? Ne? Zdi se, da je nacionalizem nek fenomen, o katerem bi morali, morali bolj kot v tem trenutku govorimo, govoriti tudi v slovenskih razmerah, ne, nekako se zdi, da imamo nacionalizem na delu tule v Sloveniji v tem trenutku, da pa o njem ne govorimo, ne, da o njem govorimo kvečemo, če pogledamo kakšno je izjavo zmaga Junčića, ki je na čelu Slovenske nacionalne stranke, da o njem govorimo, če pogledamo na Ne, zahrvati na Drogonijo in vidimo zastave Hrvardov, in vidimo, da tam marširajo posamezniki, ki bi radi na nek način, a, a, ne, torej kot prvo, odstrali tiste cvetlične grede oziroma korita, kot drugo pa povedali, da je tukaj Slovene in tako dalje. Ampak ta nivo nacionalizma mene ne bo zanimal, ne, ta se mi zdi ta, klasičen, zelo hitro prepoznaven, enostaven, jasno je, da v njem gre za to, da poskušamo na nek način uh, poveličevati svoj lasten narod ali ga na nek način artikulirati v nekem vrednostnem sistemu, v katerem uh, pač mu gre neka posebna vloga. Ne? Bo me bo zanimal ta nek drug del nacionalizma, ki je malo bolj zavid, ki je skrit, konkretno vzeto, zanima me bo ideološki naboj nacionalizma. To, kar se mi zdi, da je nacionalizem, da pa je bolj manj manifestativ nacionalizem, da se bolj skriva neki ideološki preobleki, da je stvar nekih stališč prepričan mnen, ki krožijo in ki pravzaprav v primeru Slovenije ga lahko lociramo direktno ne, v najvišje politične centre moči. Ne. Konkretno bom govoril o tem, da je pravzaprav vladajoča koalicija ne, nekako od leta 2004 koncipirala a, svoj politični program skozi slovenstvo, skozi povečevanje slovenstva, skozi to, če mora se reče nacionalna samozavest, če mora se reče sproščenost, za kar je Janez Janša izumil zanimivo sintagmo, ne, se pravi, želimo biti svetilnik 20. stoletja, a, za kar se je ista, isti Janez Janša izumil poem najboljšosti ne, in podobno. O tem bomo govorili kasneje. Znotraj tega okvirja, ne, se pravi, bi rekel, nacionalizma, kolikor se poraja, v nekem političnem diskurzu, me pa bo še posebej zanimal poem državotvornosti. Ne? Poskušal bom pokazati, da je ta državotvornost na nek način a, tisti ideološki emblem, skozi katerega ta nacionalizem lahko najlažje detektiramo. Da se v njem največji naboj tega nacionalizma, o katerem govorim, skriva. Ampak začel bi za bolj sprevičen začetek z sproščenostjo. Nekaj teh ki kdo med vami že videl. Namrej, zakaj? Ker se mi zdi, da je že sama sproščenost. A, a, pojem, ki je bil izumljen v namen tega, da bi na nek način motiviral nas kot Slovence, Da nas bi interpeliral v poseben tip Slovencev. Ne? Takih in drugačnih. Začel bom recimo z z zapisom z nekega neumnega bloga, Spračena Slovenija, ki se mi zdi indikativn za zgodbo, o kateri govorimo. Tole sem v bistvu sam napisal, dobro, ne? Julija 2007. Žižek, Slavo Žižek je gostoval ne? Elvis Presley filozofije, ne? kot pravijo, je gostoval v Zagrebu in potem so nekje na nekem spletu A citirali tole njegovo misel, ki se mi je zdela zanimiva v danem kontekstu. Pravi: Žižek, spoji pesnike in vojnike, imaš balkanski rad. Polako se vračam, veliko misli druga platona, izbaci pesnike iz grada, manj bi bilo rata. Se pravi, zakaj se mi to zdela zanimiva misel? Prvič, zato ker a, sem seveda vedel, ne, Da je a, tisti, ki je na nek način koval a, programsko izhodišče in seveda krok nove revije. Ne? To so ljudje kot so neko naor, Peter Janrek, Tina in podobni. A, in ti so prav pravzaprav po svojem bistvu deklarirani pesniki. Se pravi, zanima jih pesništvo, tudi Tina Hriber je ne na zadnje, zanima pesništvo, ker je Martina Heidegger zanimalo pesne što so po svojem filozofskem izvoru pravzaprav za Heideggerjanci če verete Nika Grafe Naura jasno citira gra, ne, Heidegger Via Hribar, ne, če verete Jambreka jasno citira Heidegger Via Hribar, Urbančič itak samo citira Hribra, a torej Heidegger Hribar itak citira samo Heideggera in Hribarja in tako dalje, ne. V glavnem, a, to, kar mi je hipo na pameti, je seveda, ne, da je to zelo dobro opis situacijo, o kateri bi smeli govoriti ne samo na tem Balkanu, ki vedno začenja južno od naše meje, ne, ampak prav tudi Slovenijo. Ne. Namreč zakaj? Zato, ker, prvič, imamo to ikono Janje Janša, ki je pravzaprav prvi ne? ki je diplomiran obraboslovec, ne? ki je nekdo, ki vodi stvari na vojaški način, tudi vlada, ne? se mu učita, očita in, in tako dalje. Da res, ne? In na drugi strani ne, imate, te pe, ne? imate te pesnike iz kroga nove revije in prvi oziroma drugi so pravzaprav tlakovali pot prvi. Ne? Na nek način imate sintezo teh Slovenski pesnikov in slovenskih vojakov in kaj pravzaprav lahko dobite, lahko dobite vojno, ne? Če, če drži to, kar pravi veliki žužek in če drži to, kar pravi za Platona, ne? In v tem smislu to drži. A, zato, skratka začenjam a, z tem, bi rekla bolj za spodbudo, z tem citatom, Pričemer pripominjam dvoje, ne? da je Peter Jamrik, pravzaprav prav kot veste, bil tisti prvi artikulator sproščenosti, nekdo, ki je trasiral pot skozi zbornik sproščena Slovenija in sicer diskurso sproščenosti v tem, da Slovenija mora biti sproščena. In vi ste, da je sveda desnica potem leta 2004 sprejela koncept sproščenosti za svoj, programski nastop na volitvah. Meli ste na Kongresnem trku z poščane Slovenijo, imate ta koncept, ki se pojavlja čas v vseh nastopjih vladajoče kulice in tako dalje. Ne. Indikativno, tudi sicer dr. Peter Jamrek predava na svoji fakulteti za to diplomske državne Evropske študije predmet z naslovom Pesništo in država. Ne. To, tako da vidite... Skratka. Zdaj pa bom poskušal nekaj povijati o tem, da mogoče ne, že sproščenost kot staka igra določeno, določen element v tej zgodbi o nacionalizmu, ne. skratka sproščenost kot ideološki in vojivni sloga, s katerim se je politična resnica utrla pot do zmage na volitvah 2004, sproščenost kot nek koncept političnega poziva, kot enot oblik kulturnega buditeljstva, s katero desni intelektualci diagnosticira in opisuje stanje v slovenskem nacionalnem sistemu. Ta sintagma slovenske nacionalni sisteme je tipično jamrikova. A tretji element, ta filozofski nas na tem mesto ne bo zanijel. Skratka, zdi se mi, da sproščenost kot nek poziv, kot slogan, kot ideologem, že ima v sebi za element to kulturno voditeljstvo nek politični poziv, ka bi rekel odprtosti, kakorkoli že definiramo, ne, neki odprtosti doha Slovencev, kakorkoli že gremo in definiramo pojem sproščenosti. Ne. Ta državotvornost nove revije se ne nazadnje kaže tudi v, bi rekel, neki samopercepciji, recimo tri leta nazaj je ob dokumentarcu o 25. obletnici nove revije, Niko Grafenauer rekel naslednje, da je zadovolj z dokumentarcem, prav pole. Zdi se mi, da je več stransko svetlen, kulturni in splošni politični položaj v obdobju, ko je nova revija nastala in tudi vloga revije, ter vse tisto, kar je spodbudila v kasnejšem dogajanju in političnega pluralizma, ki se je potem dokopal do izraza. To je državotvorno, delovanje in spostavljanje nacionalne samozavesti ter spodbujanje nastanka lastne države. Tukaj imate na konci način predstavljeno, kaj sami avt, kaj eden poglavitnih protagonista v novej reviji mislim o delovanju nove revije In zares tudi sam jaz mislim, da so prav zasluge za to, da imamo danes na delu te vrste recimo vladajoči nacionalizem, Ki ga recimo spodbuja Jan Janša, da so zasluge, tako kot za sproščenost, so zasluge spet na strani Nove revije. Nova revija je tista, ki je na nek način skozi desetletja spodbujala ne, idejo tega, slovenstva, ne, državotvornosti, nacionalni samozavesti spodbujala nestanko lastne države in se danes na nek način ima tudi za očete ne, ljudje v okoli kroga Nove Revije, med sabo tekmujejo, kdo je večji oče ne, slovenske države, slovenskega naroda in potem licitirajo, aj to bučar, je to hribar, je to jambrek in tako dalje. je na lušen video, video posnetek ob a, predstavitvi knjige doktor Svite Pesek, ker se med sabo kregajo, ne, kdo je bil prvi, kdo je koga povabil na kavo k sebi, kdo je prvi napisal prve vrstice slovenske vstave ali snudka prve vstave in tako dalje. Ne, med sabo na nek način bi radi bili ti očetje slovenske države. Ne. A še več, ne, Peter Jambrek, če verete njegovi tekste, ne, Novinarka v večeru ga je imenovala Samuel Huntington, sproščene Slovenije, marca 2005, To je bilo pač po zmage na volitvah in tako dalje, ko je bilo jasno, da je ta prvi ideolog Jan Zajanšov. Pri njem lahko najdete recimo trditev, ne, mislim, da ravno o tem je trdila, da je Slovenija v neposredni bližini siječišča zahodne pravoslavne islamske civilizacije. Zato po njegovem njena varnost ne, Slovenija ni samo umevna, kot pravi Jambrik je naša republika branik vzhodne meje zahodne civilizacije. Skratka, na vzhodni meji Slovenije se začne zahodna civilizacija, ne, tam nekje pri citlišnih koritih ne, Vse ostale vzhod, se ostale Balkan. Ta, ta ideja potegne nas iz knjige Semela Huntingtona, Trk, civilizacij in podobno, ne? Uh, se mi zdi na nek način, ne, da je že ima že ta naboj, kako bi rekel, lahko bi razpravljali o tem, ali je eno tako stališče že nacionalistično. Ne? Ali ni za to, da bi bil nacionalist potreben, potrebna ta vsebina, to prepričanje, da je pa na meji tvoje države ne, nekaj hudo na, na drugi strani meje, nekaj hudo narobe, ne, na tvoji strani me je, me je pa a, torej, a, a, uspevajo cvetlice, ne, pa če tudi cvetličnih koritir ne, in tako dalje. Ne. Skratka, vprašanje si glesi, kaj bi s tem naredili. Ne, lahko bi zdaj razpravljali, ali recimo ta trditev že implicira več vrednost neke nacije ali zgolj več vrednost neke civilizacije ne, in ali Huntington no, lahko očitamo, recimo, idejo tega, da je določena civilizacija več vredna, več vredna, ali pa zgolj to, da so v civilizacijah zgodovinsko politično vzeto nekaj, kar teži, teži k medsebojnemu sporu in konfliktu. Tudi poznate, ne, skratka, ta nacionalizem, te, diagno, te, te diagnostike, anamneza nacionalizma, spet jih najdete v Jamriku, slovenski nacionalni sistem, kriza slovenske substance, krizna značilnost letošnjega položaja slovenskega naroda, slovenske države, postaja temeljno in problematično vprašanje nacionalne, narodne, torej slovenske substance Republike Slovenije. To se mi zdi izjemno hecen, a, tudi malo kot filozof, izjemno hecen, a, iz, sintagma, ne, slovenska substanca ali pa je substanca Republike Slovenije, ne? Prosim? To ni Kaj ni res? To ni hecno. To ni hecno, ne? Predvsem Aristotel je bi bil zdrožen. V <laughs> <laughs> mm. glavnem, govori kasneje, to smo že dali skozi enkrat, o zdravljenem slovenskem nacionalnim sistemu, nahajamo se v krizi tega uroborosa, kača, ki je svoje lasten rep in tako dalje, Ta imunski sistem je treba očistiti, mi smo tukaj, da bomo kot terapeuti to počistili ne, in osposobili organizem za višjo obliko načina funkcioniranja, rekel Jambrek na zboru za Republiku, republiko republiko leta junija 2004. Ne, skratka, to, kar bodo naredili oni s svojim nacionalnim programom, v tem primeru Spoščanje Slovenije, je pravzaprav ozdravljenje slovenskega nacionalnega sistema. Ne. Oni so prišli kot terapevti in so ozdravili to bolano slovensko telo, e, ja, telo ne? in duha, duha sproščenosti predvsem. Zakaj? Za Zato, ker je pač slovenski človek ne, zavrt, ne? Prišlo, potrebna je bila je sprostitev, te zavrtosti človeka je seveda sprostitev nekako zagleda kot izhod iz te vkleščenosti in tako dalje. Ne? In to se je potem dogajalo skozi te etape, kot sam našteje, vse zasluge, kot rečeno, za ta Slovenski nacionalni program, program gredo v soluciranje v novi reviji, naredili smo to, izdali smo ta zbornik, naredili smo to, izdali smo ta zbornik in tako dalje. In tu se mi zdi zdaj, da so te korenine, bi rekel, konceptualizacije tega, kaj slovenci smo, kaj moramo biti, kakšno državo potrebujemo in podobno. Ne. Rezultati so bili sveda takoj vidni že tik pred volitvami, ko je kar zadeva Hrvaško, s katero imamo očitno največ nacionalnih problemov, ne, Rupel izjavo. Ne. Imamo tri povezane tik pred volitvami, je to bilo, 2004 tam na Robe piše. piše. A, imamo tri povezane stranke, tri težave s Hrvaško, ki širi tri neresnične dogneve. Pri zonani politiki potrebujemo tri odlike – izvirnost, kulturnost in moralnost. Všemo ni niti enostavni recept za zmaga, se po nebojem Slovenija zmogovita s tremi pogoji, če bo združena, samozavestna in sproščena. Ne. Ta element nacionalizma in tako se v tem izrazu samozavest skriva. Ne bom kasneje še o tem govoril. Skratka, zdaj prihajam na bolj na to vprašanje, kaj natančno je nacionalizem. Jaz sem danes računal, da bo tukaj profesor Miščevič, zato sem ne citiral, da bi malo zvišal svoj rating pred njegovih očem, Zdaj pa ni tukaj. Ne. Ok, v ne, glavnem, ne. Glavne, ne, on v enem sestavku za, za Stanford Encyclopedia of Philosophy na internetu je napisal o nacionalizmu in pravi takole, ne? Nationalism has a variety of meanings. It centrally encompasses the two phenomena noted at the outset. Dva fenomena prav za prav Ki sta bila že na začetku izpostavljena, malo više zгоре. Prvič the attitude that the members of a nation have when they care about their identity as members of that nation predstovišče, ki ga imajo člani neke nacije, uh, a uh, se vrigidajo da tako rečemo, za svojo identiteto kot člani te nacije in drugič, the that the of a take in seeking to or some form of Se in ravnanja, akcije, ne, ki jih imajo člani neke nacije, a, ki, jih, ki se jim podvržijo člani neke nacije, da bi dosegli ali vzdrževali neko obliko politične suverenosti. Ne. Skratka, da malo skrajšam, da gre, jaz mene tukaj ne bo ta preveč a, definitorična plat zanimala, da skrajšam, eno je, da je nacionalizem mogoče, a, bi rekel, detektirati na ravni, teh stališč, mnenj, prepričanj in tako dalje. Ne? Drugo je, da za nacionalizmo merimo pravo ravnanja subjektov, akterjev. Ne? Se pravi, eno so mnenja besede, drugo so ravnanja. A po drugi strani, kar bom govoril predvsem o državotvornosti, poskušam definirati državotvornost. Kaj je državotvornost? Prav za Pravzaprav je državotvornost izjemno enigmatičen koncept. Nekaj zelo nekaj kot pri sproščenosti, zdi se, ne, da vsi vemo, kaj pomeni sproščenost, potem pa greste gledati, kaj je sproščenost in gotovite, da, da je to kaj, da to ni neko stanje duha v fitnessu, ne, da to ni neko stanje duha v potajčiju ali meditaciji, ampak da je to na tanko poem, ki ga je uporabil majster Eckhart v srednjem veku za pripadnost Bogu, ki ga je prevzel Martin Heidegger, da bi z njim povedal približno isto, neko stanje duha, v katerem, smo v katerem popolnoma dopuščamo Boga, in so ga potem slovenski heideggerjanci prevedli, to Gelassenheit, pri Martino Heideggeru v In potem so slovenski politiki začeli bla, bla, bla, ponavljala to sproščenost kot kao. Ja, sproščenost, sproščenost, ne, in z njo mislili to, kar povprečju nekdo misli. Ne. Namreč neko relaksirano stanje telesa ali duha ali obojega. Skratka, vedno nekak zgleda. Da se zdi, da vsi vemo, kaj nekaj je v pa so korenine tega popolnoma enigmatične, isto s državotvornostjo. Zgleda, kot da vsi vemo, ker beseda že vse pove. Ok, gremo pogledati v slovarjsko-nujenskega knjižnega jezika, vidimo to definicijo, državotvoren je tisti, ki ima sposobno zatvorenje ustvaritev države, recimo ta zbor je bil prvo državotvorno dejanje naroda, zgolj politično gibanje je polagal presno državotvorno, odrekati, maknemo narodu državotvorno sposobnost, ki podpira temelje obstoječe države, recimo državotvorno visleno in podobno. Če pogledate a, v literaturo, gotovite da pravzaprav dobre definicije enkratne definicije državotvornosti ni. Za začetek ne, niti ne vemo, je to recimo, v angliščani state building. Ne? Jaz sem vprašal Klanfer in ja ne, to je nation building, kaj zdaj? Aj je državotvornost v angleščani? state building, kaj je nation building? Ne? Nisem, sem naredil samo en korak do vikipedije, sem dobil to definicijo, ne? nisem kot rče našel v globino tega, kaj po definiciji teoretsko ti pojme pomenijo, ker me to ne zanima, v, v mojem kontekstu. Dobite definicijo is a term used in a state theory, it describes the construction of a functioning state, discussed and first used in connection to the creation of the states Western Europe and focus on the power of enforcement of state in society. Ne, in tako dalje. Skratka, nekako zgleda, da je state-building državotvornost pojem v teoriji države, ki opisuje uh, construction ustroj, neke delujoče države in tako dalje. Ne. Uh, po drugi strani, In imate nation building, ne? narodotvornost, izraz, če ga dobro je narodotvornost. Jaz sem v vtipkal za Hezlind, si sem nekaj o tem našel, ne morem reči, da ljudje ne uporabljajo, narodotvornost uporablja, ampak silno redko. Ne? A, če bi šli, seveda, dobi silno gledati razlike, je narodotvornost, kot rečeno nation building. Če je state building ali državotvornost na nek način povezana za konstrukcijo države, ne, nek element, ki prispeva k ustvarjanju države, je nation building nek element, ki prispeva k strukturaciji ustvarjenu nacije. Med nacijo in državo je razlika. Torej, na nek način obstaja razlika med obojem. Ne. Niščevič v nekje odspodej, tudi omenja national building ne vem točno ali v tem definitoričnem smislu, kjer čisto za, za hec, ne, kot rečeno poskuša izpostaviti, da je the idea of, the, of moderate nation building points to an open multiculturalism, in which every group receives a share of remedial rights. Se pravi, kao, Nation building naj bi bila nekaj, kar Dopiš, da je ta zmerni pojem narodotvornosti, da na je nekaj, kar pač odpira prosta vrata za multikulturnost, in tako dalje. Skratka, a, hotel sem samo izpostaviti, da so težave z a, definiranjem teh dveh pojmov in da je ta samo umevnost, s katero upravljamo državotvornost v Sloveniji, posebno simptomalna. Daj? vsebi bi semptomalna, kasneje bomo videli, zakaj. Evo, zdaj pa imate tukaj nekaj primerov, kako slovenci, da tako rečem, razumejo državotvornost. Kaj slovencem pomeni državotvornost? Tukaj imate en dovolj famozen citat direktorja TV Slovenija, Jožite Možino, ki je ob tistih zapletih na hrotizi slovensko-hrvaški meji. Ne? Tja poslal skupino novinarjev. A, Jaz sem že točno pozabil, kaj je bila, tam je bil nek dodatna poanta, da so tisti novinari nekako um, ne, morali tam dežurati ali nekaj takega in je potem izjavil naslednje. Ne. Žal se kaže, da je Slovenija soočena z, z v domovinski na nabranim hrvaškim nacionalizmom, skratka Hrvati hoče okupirati nas, Bogoslovenijo, slovenja. Nam nagaja na vseh možnih mejah, to je trenutek, ko se moramo Slovenci poenotiti, in tudi nacionalna televizija mora pokazati in kaže tisto mero državotvornosti, ki je v takih primerih nujno potrebna. Je bil zaradi te izjave tudi veliko torej, kritiziran, sva tudi z moje strani. Zakaj? Zato, ker sva ni funkcija nacionalne televizije, da bi se seveda morala braniti država, ker brani državo, kot v fazi vedno pomeni, brani to braz. Ne? Tako da v tem tipu in na tem mestu, kot citira, zapravo, je na nek način uporabo izraz državotvornost kot nek fancy izraz, ker takrat je to že bil fancy izraz, moden izraz. Ne, da bi se zavedal, pravzaprav bi jaz rekel, ne, da je zamenjal pojma nacionalne in državna televizija, Naša nacionalka ni državna televizija, tega, če se spomnite pred sprejem novega zakona RTV, to je, to je šlo tudi Janizo Janši, sedaj pa nacionalka je državna televizija. Ne. Če rečiš, da državna je v bistvu od vsakokratne oblasti, ki vodi država. Ne. Žal je res ta nacionalna državna televizija, tako da uh, pa ni bi smela biti. Potem imate metodo Berlica v vodnikov demokracijo, ko pravi ne, Da je dober primer tega, kako je državotvornost, recimo, funkcionira že kot uh, kriterij za to, če ste lahko predsednik države. Pravi, imeli ste Tirka, ne, imeli ste Peter tekme med objema, prave takole. Po so pri predsedniških volitvah bistveno naprašanja ali oseba, ki kandidira, dejansko povezana s to državo. Glede na to, da je Slovenija mlada država, pa je pomeno tudi, kje je bila v času, ko je država nastajala, kje je bil, in ko se je v Sloveniji rojevala demokracija. In zvezi s tem je Janšev opozoril, da ima glede vprašanja državotvornosti petele izrazito prednost. Ne. Okej, okay, pre dejansko Janša. Janša favorizira kandidata Petrleta. Peterle je dober kandidat za predsednika države, ker je državotvoren. Državotvorni ste, če imate kaj? Zasluge za nastanek države. Torej, kar jih Petrleta ima, pa je dobnevno se skriva tudi, v tujini, ne, je Peterle pravi kandidat za predsednika države, ker je državotvoren državotvornost je kriterij za to, kakšen mora biti predsevni državi. Oziroma, ne v tem smislu, da on danes nastopa državotvorno, ampak državotvornost v tem specialnem smislu, ne, da je nekoč takrat o samosvajanju države ne, ravnal državotvornost. Ne. Domnevno pač, kakor po že. Potem imate nekaj primerov z parlamenta, je ravšek SDS, Uh, ne, državotvornost nastopa na tanko kot psavka. Če je opozicija preveč glasna, če preveč nagaja, potem je ni državotvornja. Se pravi, pravi bilo tradicionalno vele ekonomskih tems, da je tem, pa opozicija narečeno ne vsi, nekateri so konstruktivni državotvorni, sprožajo tudi zanimive ideje, drugi pa niso. Skratka, če ste konstruktivni, ste državotvorni ne, v opoziciji in sucer, Če pa niste, če pa tam postavljate neka zoorna vprašanja, ste pa ne državotvorni. Ali Eva Irgel, sprej stranka za je vložila interpelacijo z notranjega ministra Mateja in pravi: Eva Irgel, stranka za zagotovo potrebuje publiciteto, če želi delovati tudi v naslednjem mandatu, ampak takšne nerazumne poteze, tudi ne državotvorne se kaže na več področjih, bla, bla, bla, ne, skratka. nekdo, ki a, vam interpelira ministra, ni otvoren. Ne. nekdo, ki vam kao na ki vam, in tako dalje, ni državotvoril. Ista Eva Irgel, a, novinarska peticija, posredovanje dokumentov, napadenje ministra, To pomeni ne, nedržavotvorno dejanje, ki po mojem mnenju kaže na to, da nekateri ne poznajo me jako, gre za blatenje te vlade. Če bladite vlado, če bladite vlado, ste nedržavotvorni. Ne. Državotvornost glasovanja za vlado, ne, to je ta famozna torej glasovanja v zupnici vladi 19. novembra 1927, ko je jaz še pač uro po pa pol časa porabo za svojo razlago tega, kako po njegovem zgleda a, torej, a, medijsko lesništvo v Sloveniji, pa kaj mislimo mislil o in tako dalje. Potem so kao glasovali. iz njegove stranke je veršni krik kot okole, ne? glede na do da uspešno delo vladi, glede na strah, ki ga je bilo zaznati pri opoziciji, da bi morala prezeti oblast, ne? to je bil ta tipičen a, virinek, ne, mislim tega strofonikerni nikoli ni bilo, ne. A to je bila samo retoričen trik, ne? Bom odgovorno in državotvorno tvorno glasoval za zupnico Vajz. če glasujete za zupnico vladi ste državotvorni. tvorni, ne? Državotvornost trgavcev najde zupa no Slovenija. Iti se razpravajo v parlamentu spet, priznati pa je treba, da so trgavci v času preden smo prišli v euro močje cene zadržavali in jim lahko na nek način priznavamo državotvorno ravnanje. Ne? Lansko leto junija pa so začeli cene svojih izdelkov povečevati, pri čemer poskušajo poračunati tisto, kar so izgubili, vlada so zvaljeno inflacijo. Skratka, do tistega meseca, do katerega kot trgavci zadržujete cene, ste državotvorni, ne? če jih spustite, ne? potem niste več. Ne? A državotvornost medijev, da slovenski mediji ne, ne poročajo več konsistentno in državotvorno in po resnici ne? in tako dalje, da so vse to sinonimi, ker vi namreč imate druge podatke, ljubljene, mlékarne, obrtne zbornice, ni Skratka, slovenski mediji so kot nedržavotvorni, če ne poročajo konsistentno. Prevod SLS. Pripličam se tudi, da tako kot minister Božič, novi minister za promet, to je pa, o, kaj je Radovanj, kako že? Žerjal. Da bo ob, torej, mu ob tej priložnosti želim uspešno dela, pri tem tako odgovornem in državotvornem delu. Ne? Zdaj, res ni jasno, ne? v kakšnem smislu bi katvoren v države, ne? prispevalo to delo ministra za promed. Ne. Predvsem zato, ker se zdi, da državotvorno tisto, kar je nekoč prispevala k konstituiranju države in kar prispeva k temu, da država ostaja to, kar je. Zdaj pa to glih ne more biti vsak delavec snage in tako dalje, ne, ali pa tudi minister za promet, ki po svojih močeh prispeva v dobro bit ne, te države. Ne. Skratka, sova, seveda, ko je bila sova pod, uh, na Prangerju, ne, je za Eraljška bila državotvorna inštitucija, skratka, ko se borite tezanja, če kdo napada, je treba braniti to, ker branite, uh, branite zato, ker razumete, da je to državotvorno braniti nekaj, kar pripada državi in nekaj. Kaj? Okay? Ja, seveda jaz. Jaz vam, zahočem, jaz vam zdaj nizam nekaj primerov rabiti državotvornosti, da vidite, kako zelo poljubna arbitrarna je pojmalna ekstenzija tega izraza, ne? da se tako rekoč kot karkoli koli pojavlju. k svojemu partnerju, pa vam partner, partner kar reče, nimam, te več rad, rada, pa rečete, u, uh, nisi državotvorno. Gledaj, hočem povedati, ne, hočem povedati, kar, koli, ne, kar koli, je skoraj lahko ne, pod pojma državotvornosti izkrita. Mateja Rauška, ki pledira za neko državljansko zgojo, pravi, imate kup ameriških filmov, narenih 100 notov, državotvorno noto, propagirajo poja, hvalnice, ameriški vojski, pri nas pa se norčuje moj zdravotvorni struktur. Strašen halo efekt, javnost pri levičarjih, zavrnitev, norčovanje in tako dalje. so To so vse dobro zesedni zapisi iz parlamenta. Ja. Kako se po to naredi? Ne vem, Ja, to je magnetogram, a ja, to. Jaz sem to snel iz spletne strani državnega zbora, magnetogrami niso lektorirani, res pa je, da je verjetno Jerošek tudi ne bi <laughs> Ok, skratka, imajte, državotvornost je podpreti pravega kandidata za, za governerja. Ne? Ko ste imeli tiste pod drnoškom tiste igrice v dobu governer, pa vsakega predlaga odrnavšek ni bil pravi za javnišo, je bilo rečeno, ne, da so predsednika države so poslanske skupine SDS pozvali, najupošteva ostavljena proceduro objave javnih pozivov, na ta način bo državo tvorno in hrati predlaganih kandidatov brez posredovanja bo pod nepotrebno izpostavljeno javnih pozivov. Skratka, če a, Ponudite pravega kandidata ne, za guvernerja tako rekelč kot predsednik države, ne, če ne komplicirate, poprste državotvorni. Ne. Potem imate državotvornost dnevnika, to je v opisu odaje, ki opisuje, kot vidite, to je en mesec nazaj, ki opisuje, mislim, da neko spominsko neko spominjsko odaje, na TV dnevniku, ki je bila na 15. aprila, nič osem tej uri ne, pravi tako, je slovenska televizija je prevzela svojo nacionalno, družbeno, politično, ideološko, kulturno in državotvorno funkcijo. Ne. Zdaj, lahko debatiramo, če je lahko <koh> dnevnik, ki je pač v tistih časih v samosvojitve tudi igral neko vlogo, ne, državotvoren, ne. takrat je bil, ne, ni bi pa rekli, da danes je, predvsem pa to ni njegovo poslanstvo. Ne. Potem imate v crkvenem kontekstu izjava Antona Stresa, pravi, državotvorna in biološka politika je tista, ki hoče neresene vprašanja rešiti v zadovoljstvo pri zadetih in izpraviti se z nami odprtih vprašanj. Ni pa državotvorno, če nekdo potrebuje odprta vprašanja, da lahko neti sovrašno in z njim pridobiva pristaša. Skratka, državotvorn, pomeni biti dialoški. V tem kontekstu, eno ne? in ne. se državljanom pomeni a, biti ne odpirati neka vprašanja po nepotrebnem, metiti sovraštvo, pridobivati s tem ne, pristaše, pravi, potem pa še dalje. Gotovo ni državljansko, če nekdo dela iz Katoliške cerkve, in njenih članov, ki jih je bila, bila sovražnika, notranjega sovražnika in številka 1. To ni, skratka, niste državotvorni, če delate sovražnika iz RKC. Gotovo ni državotvorno, če kdo želi omejevati dejavnosti cerkve. In to se ne samo zgojne izobraževalne, ampak celo humanitarni in tako dalje. Gotovo ni državotvorno, če ustava jamči staršem, da lahko vzgajajo otroke skladu s svojim verskem prepričanjem da si lahko svobodno izbira šole in izbrževanje svoja otroka in da je uvezna vstavna je splačno. Potem pa jim država nalaga dodatne stroške, če otrok ne pošlja tisto šola, ki jo ona prepisuje in osmira v skladu z obledojočo, liberalno ideologijo. Skratka, vidite, tri primere imate zelo, zelo specifičnih rab državotvornosti, ne? zelo arbitrarnih. Če kao, imate pomislike v zvezi z a zgojo otrok skladu z veselskim prepričanjem potem sta nedržajo otvorni, no? Ne? Samo definicije se zavaja kemenje, da stres pravi nedržajo otvorni, ker v bisto Je drža otvarna? Ne, to pre stres pravi je nedržajo otvarna po definiciji glede slovarski. A hoču reči, što kar on pravi, nedržajo otvorno ne pa to kar pravi. Uh, ja, to, to kar to piše sod da je spremeno e. da je drža otvarna da določi To, je, loči cerk, če je to ena izmed ne. To pa v bistvu to Ja, hočeš reči, da je on najbolj nedržavotvorn v tej izjavi. Samo pa, če je država cikvena, ne? Ja, ampak ja. moja povanta je samo o tem, ja, da zdaj nizam no, ali... primere, kaj vse ljudem pomeni državotvornost. Ne? Se Sestrina, če je ločitev crkve države, potem je brisanje ločitev crkve države v tem prve in smislu ne državotvorni. Ja. Potem imate pa še en zelo ekstravagantni primer državotvornosti na multimedijskem portalu, portalu RTV Slovenija. Ne. Prej dopinjška saga Jolandi Čeplak se nadaljuje po je eni z užitkom pljuvajo, drugi so zazeli držav, ki so naših bogih tako z lahko predeli držav Če ne pljuvate po naši nacionalni junakini Jolandi Čeplak, potem ste držav otvorni. Zakaj? Vse mogoče je mala ne? A, Prepovedane. prepovedanje Obodobno ...substance, ampak ne je naša, zato ker je naša, se ne spodobi in je nedržavotvorno pljuvati po njej. Ne? Ne? Tako da v bistvu Zilu, dobi silno... ...kako? Zilu, to je tudi, naš. Kako? Zilu, to je tudi naš. Vsi so naši, ja. <laughs> Ni, on je fotonec, njih je hrvato. No, <laughs> A tukaj imate pa zdaj eno, za moje pojme, izjemno, ker se je zelo veliko govorilo o državotvornosti medijev, tu je bilo samo nekaj citatov, zelo lep in fin odgovor Edeno Vajta, generalnega sekretarja Mednarodne zveze novinarjev, IFJ v dnevniku, ko ga novinar sprašuje takole, to se mi zdi, da le, kako lepo vidite, ne, da znajo tujci, ki so zunaj tega slovenskega norega sveta, lepo postaviti stvari. Ne. V hipu, čeprav nič ne od teh naših domačih zdrahah, imajo ta zdravi common sense ne, in postavijo stvari v redu, ne. kar nam nikoli ne spe. Pravi novinar, pogosto je bilo v zadnjem času slišati, da morajo medije ravnati državotvorno. In pravi White takole, tisti, ki to trdijo, sporočajo, če novinari ne ravnajajo kot rečemo, mi niso državotvorni točno zato gre, ne? že v osnovi gre pri tem za samo cenzuro, je cilj bi bil varovati država. Vendar tega demokraciji ne more biti. Ameriški novinari so naprej razkrili z dočini ameriških vajaških Iraku, čeprav je tam vojna. Naloga novinarov je, da nadzoruje oblast, delo vlade, najbolj državotvoren pa je novinar takrat, ko to dela dobro. Ne? Skratka tistih očitkih, ne vem, da je iz dnevnikov tista depeša curljala ven, Ja, ne, o pogovorih slovenske politike z State Departmentom in da je kriva za bomne atentate v Beogradu in tako dalje, ne, o priznanju pred priznanjem Kosova in tako dalje, ne, a, na zelo fin lep način demantira. Ne, pravzaprav je ta novinar, ne, ki to naredi najbolj državotvor, ne, ne, pa, tist, ne, ne pa najmanj. Ne, Ja. Tako da tisti, ki pošteno upravljajo svoj posel, tisti mediji, ki pošteno opravlja svoj posel in nadzoruje vlado in oblast taj državotvor, ne tisti, ki ka opazi, da ne bi oblasti oblastike. Uh, spodrstnjivo. Zdaj se se se ja, sem se ne, ja, tvorim, da se Ja, kot se Ja, ne pomenim, da si državotvorno v tistem trenutku, nekaj vzjalo za državotvorno, tako se rekel, da to pomeni za zgodovino, ja. nekaj taj javnost, ki se To se pravi, da tudi, če delaš bolj, nisi državotvorno. Ja, ampak ne delaš najboljše za državo, ne, njeno svega. prihodnjo zgodovino, če ne. narediš, ja, to to če nadziraš oblasti To ne, ne Aha, zdaj smo na dveh nivojih. Jaz tak čas kritiziram to pojem državotvornosti. Ampak, če bi res pripoznali njegovo vrednost, če bi pa že pripoznali njegovo vrednost, potem pa je to nesmisel. To sta dva nivoja. Pravi, uh, okej, okay, isto, skrb za gledanje države, torej ni naloga novinarja. Glavna odgovornost novinarja je vedno spoštovati interes interesjavnost. javnosti, interes javnosti pa ni državni interes. Ejo, to je ta razlika med javnostjo met javnimi in državnim ne? Samo moment. Ja? Pred leti je večni zdanimi ministrstvje Slovenije v tega en članek, uh -huh. v Katerem dožal, še delo, tam, težko našel, uh, v katerem enači nacionalni, državni in javni interes. Ja, Morače. To dela vsi, ne? Za samo so tako neverni. Ne ne Ma ta, ta to dela vsi, to dela Janša, to dela Rupel, to dela vsi. No, ne. To samo da. To samo da. To je to pri uh, na Ja. To je na kaj bi bilo nacionalno, ker zdaj, tako smo se prej pogovarjali, odgovarjali, nek nacionalist, ki je bilo čepo, da bi moral zdaj znameniti naše enote, vziroma če bilo meričarno-meriške enote, nekaj bilo na kaj To, ne? Ja, ne, pa jaz zvešam na te nacionalne, družavno pojavne interese. So, v bistvu tri je čisto logični interese. Uhum. Ok, to okay. To dajmo, to do konca, mogoče bom vas še Ok, zdaj pridemo do, do tega, ne, ali smemo in kako, kakšni način smemo govoriti o porasu slovenske nacionalizma. Kot sem že prej nakazal, se meni zdi, da sta tukaj zdaj dva nivoja. Ne. Prvi je, sploh pa puščamo ob strani to vprašanje razmere med nacionalizmom in domoljubljem, ne. mar se kdo bo rekel, Da je neko dejanje, ne vem, iti od srna v domoljubno, ne? nekdo drug bo rekel, da je nacionalistično, in tako dalje. Ne? Če me ne prašate, nisem, kar zadeva svetlične korita, nisem tako pripričan nobene smeri, recimo, zelo jasne. Eno je ta klasični nacionalizem, kakorkoli bi ga že definirali z grdimi besedami, akcijski kolonialističen, slovenski, povelišovanje slovenske države in tako dalje, ne? ki ga najdemo pri Elinčiču, ki ga najdemo pri Hervardih, pa verjetno še marsikje. Drugo je, smo rekli, tam enenski stališčni, kjer prihaja do apeliranja na naše slovenstvo, do nacionalističnih, narodnoboditeljskih, večvrednostnih domoljubnih pozivav, ko v izjavah, ki jih tukaj naštejem, ne? pa ste mi že prej vse malo načel, ne? torej nekaj, kar mi gre, torej imate tole izjavo, ki je postala bok leta, ne? večeru, ne? imate tega kardinala vatikano, ki reče, fanti, kleta", naravno, da kleta odgovornost se prične v postogi? A je to tam, da ne odgovorni. Ni držav, ne. <laughs> uh, Zdaj ne, vem, ne, kaj, mislil, ne? A, ja. <laughs> okay, okay. <laughs> ok, ja, seveda. To je tudi to, ne. Aleba kaj je zdaj skriva, ne? Prvič, tu nek način... Pazite, to izjavo so bralci večera prepoznali kot najbolj uh, prepričljivo in zanimivo izjavo leta 2007 in se zanje v tisočih in tisočih ne? in tako dalje. Ne? Skratka v šeši je bila ne vem kaj, z so se identificirali učitno in tako dalje. Ne? Če dobro pogledate jasno, ne? na nek način ta izjava ga čkljivo namiguje na neke posteljne radosti in tako dalje. Ne? Pa je zanimivo, ne? da ta človek arrogantnega izgleda in dikcije, ne? Aludira na posteljne radosti, ne, ampak v resnici ne. A, pa je poziv pravzaprav točno ta, narodno-buditeljski je nacionalistični. ne. Kao fanti in dekleta, dajte se podvizati, če hočemo biti pravi narod itd., dajte malo zvišati svoje posteljne aktivnosti. Ne. Torej, kliček tej posteljne odgovornosti za dovolj jasno poenta, ne tega, da, ne, te nacionalne samozavesti, kot se temu reče, ne. Res uh, ja. Ne ja, ne bi bilo Ti ga prigo ne sme reči, kar vajti kaj priproduvaj kondome, ne. Uh, tak, da Potem imate to izjavo, ki pa tudi zmagala, ki se mi zdi tudi zelo, zelo tipična. Janis Janša 2006, večero, pravi nikoli ne bomo največji, nikoli ne bomo najmočnejši, lahko pa smo najboljši. <laughs> to je z tega njegovega spiča ob dnevo samosovitve, ne, leta 2006, in ki je sploh Jaz sem naredil en članek, tega, pa sem prešel pa 13 krat vmenja predelnik najboljši. A Slovenci najboljši, najboljši. Pravi, vzeli bomo najboljše iz slovenskega narodovega značaja. Ne, on si predstavlja, ne, vidite, vidite njegovo jaško strategijo, on si predstavlja vlado ne predstavlja a, v politično odestovanje kot vladanje, ne, ne samo države, ampak tudi državljanom, na ta način, ne, da si zamišlja, ne, tako rekoč kot Frankenstein, ne, da bo vsakega državljana nekaj vzel tisto, kar potrebuje in sicer najboljše iz njegovega značaja. Tako se je takrat izrazil. Zeli, posegli bomo po tistem najboljšem v narodovem značaju. Vse je takrat izrazil. Ne. nekaj podobnega imate potem, seveda istočasno, in tudi lepo vidite, ne, to je bilo junija 2006, pravzaprav, ne mine te dva tedna, ko pride Pahor, ki je itak a, Janšo številka dve, in tudi Janša številka 2 po letošnjih volitvah. Ne, pravzaprav je Janšo kozmetična, Pahor kozmetična korektura Jan za Janše. in povej isto, ne? naredi program SD Slovenija vrh sveta. Skratka imate isto ideja samopoveličevanja te najboljšosti. Ne? Mi, Slovenci, bomo šli na vrh sveta. Mi, Slovenci, nismo največji, ampak smo pa najboljši. <laughs> smo najboljšnejši, ampak smo lahko najboljši. Ne? Skratka, nikoli niste imeli do Janše, do Pahorja Pravzaprav niste imeli te ideje v slovenskem, kako rečem, mentalnem prostoru, da so slovenski slovenci najboljši. To za res, gledaj, neka veliko slovenska ideja. Ne? Zdaj samo res rabite Elinčiča, da vam nariše, da uh, je ki je najboljša meja za Slovenijo, ne? Tako, da ste najboljši tudi na meji in tako dalje. Ne? Skratka, to je res, za me je to škandalozno. Ne? Če pa date to za program. Ne? In to stranke, ki bo verjetno zmagala, jeseni je pa sploh. Slovenija na vrhu, včasih napišemo na vrhu sveta, včasih v vrhu sveta. To je v bistvu to svetilništvo. Ne? Kaj, Slovenija nebesa besa, mi je rekel Janša, ali Slovenija raj potriglava, mi je rekel Janša, Slovenija, mi smo najboljši, Slovenija, mi bomo svetilnik, 21. stoletja, Slovenija, mi gremo na vrh sveta. Ne? Mislim, to je res, mislim, lahko zdaj debatiramo o tem, ali je stvar na ravni verbalizmo, je to nevarno, a je to nacionalistično, ne. Ampak to je res, se mi zdi, prvi, prvi korak, ki zbuje na teh več kompleksov. In kar se mene tiče, so hervardi in te nacionalistične druščine natanko odras enega takega razmišljanja. Ne? Ne samo je Liničič, s katerim so zdaj itak skregani, ker so se pač ta vodja, Hervardo pa je skregala, ker ta je šel za zapor, ta se je pa rešil. Ne. Uh, ampak na tanko, vir, bi rekel, uh, žarišče to vrstnega nacionalizma se mi zdi, da izvira iz čistih vrhov. Poglejte prvaka, torej, pogledajte predsednika. Vlade, ko pogledajte predsednika opozicije in govorite iste reči, oba poveličujete slovenstvo in nikomu ništa. Nih še na taj nečin stvari ne doslej ni postavil. Niker nisem prebral, da je Janša razboja nacionalizma? Niker nisem prebral, da pa nacionalizma? Lahko debatiramo, a je moja teza preveč ostra, ostro postavljena, ampak se mi zdi, da, da ne, ne. Skratka. Zdi se mi, da je državotvornost, o kateri sem prej govoril, ne, največ, oziroma dajo primere, neke vrste ideologijem nacionalizma. To, čemer govorimo, je pravzaprav neka ideološka raba nacionalizma. Govorimo o ideoloških rabah nacionalizma in v tem smislu je državotvornost neka koncepcija, ki pripomore k tej ideološki rabi in je skozi njo Vsa ta zadnja leta državotvornost najlažje je najlažje zaznavna. Se pravi, če želimo detektirati nacionalizem v političnem diskurzu, se zdi, da se najlažje detektira ne, ne samo skozi državotvornost, ampak predvsem skozi pojem državotvornosti. Ne. Ker je pač na nek način ta pojem kot ideologem uspel, ker je na nek način. Uh, uspel kot slogan, kot geslo, kot uznačevalec, ne, ki nas interpelira v neka nacionalno človeška bitja, ki nas dela za nacionalno samozavest, ne, ki nas dela podobno kot že za ne pa ampak in tako dalje. Ne. Drugi element je ta, da državotvornost učinkuje skozi instrumentalizacijo. Ne, se pravi, na nek način je zlorabljena na ta način, da je instrumentalizirana za politični obračun, za to, da se prešteva na naše in vaše, naši so državotvorni, naša ravnanja so državotvorni, vaša vaše pa niso in tako dalje, da skratka tiste, ki so bolj ali manj državotvorni. In ko imate to v nekem diskurzu na podob način kot sproščenost, potem se vas godi čisto ista zgodba. Vzamete nek, poem, ki se zdi relativno samomeven, mu določite nove pomene, ti nove pomeni se pridodajajo skladu za vašimi političnimi ambicijami ne? in z njimi potem ovladujete politični in družbeni prostor. Ne? Z njimi etiketirate vaše sovražnike in z njimi hvalite vaše prijatelje. Ne? A, državotvorna se mi zdi tudi podobna sproščenosti v tem, kar naprej prepostavlja, ne, da že vemo, kaj pomeni, hkrati pa iz tega, da že vemo, kaj pomeni, ne, v to luknjo naseliti te nove pomene, ker lisnici ne vemo, kaj pomeni, in ta dvojnost je tista, ki jo dela za uspešno. Ne. Po eni strani je izpraznila pomenov, po drugi strani zato lahko vanjo tlačimo, karkoli nam pač pride naproti, ne. Po drugi strani je priročna, ker se zdi, da že vemo, da smo osvojili ta pon. Ima še eno skupno značilnost, ki ni ne normativna. Če ste sproščeni, ste pravi, ste naši, sproščeno ste za stanje. Če ste državotvorni, ste pravi, ste naši, državotvornost je za želeno stanje. Ne. Ta dodatna značilnost je ta kvantitativnost. Ne. Zahteva se čim večja sproščenost, čim večja državotvornost. Ne ni dovoljno za Ne, morate biti še bolj sproščeni, čim bolj sproščeni, čim bolj državotvorni. Ne. Ta, ta zahteva prihaja kot dodatna normativna zahteva, ki, na katero vas lahko potem vedno ta, ki se na vas naslavlja, lovi. Ne. A, v nekaterih primerih je to izjemno lasno, jasno razvidno, ne, da je državotvornost namreč alibi za ta nacionalistični argument, recimo strani predsednika vlade, je bila večkrat jasno instrumentalizirana, da bi oblažila kritiko na svoj račun, da bi dobila politično soglasje pri opoziciji in da bi popovala mir. Recimo samo tri primere izjav sem naštevil, vse se nekako navizuje na novinarsko peticijo, Ne, to je bilo vse novembra, decembra, lani, pravi Janša naslednje, dajmo vtis razcepljene, razdeljene države, ki ima težave s poštovanjem človekovih prvic in ki predstavlja grožnjo za prihodnost za EU. V jaz tedno v novinarski peticiji oziroma tistem drugem pismu pisala prvič, da Janša izvaja politične pritiske v medijih in drugič, da Uh, nekaj takega kot, uh, da Slovenija, ki zdaj predseduje EU, z takšnim predsednikom bolj in manj ne, ni v čast EU. Ne. Skratka, niste državotvorni, tako rekoč, ne, če kot rečeno v tujino spuščate signale, da ne spoštujete človekovih pravic in tako dalje. To se je recimo zgodilo Hanšku, ko je pisal v Bruselu v zvezi z družinom stroja, ne? pa je potem bil jasno, strani kabineta, predsednika vlade, označen kot nekdo, ki blati Slovenijo v tujini ne? in nekdo, ki sramoti Slovenijo v tujini. Ne? Isto se zgodilo z v temi novinarji. Skratka, niste državotvorni, če špecate v tujino. Ne? Prvič, če kaj poveste tujino, ne? ta so da EU, ki je celo predsedujete, ne? Uh, špecate ne? Uh, in tako dalje. je ne? neko temeljno soglasje, mora obstajati, da se v tem času s ne blati v tujini. Če predsedujemo, to tako kot mož pa žena, gresta sta v kino in potem reče žena možu, ne, ne vem. Daj prosim, zdaj, zdaj se pa na vsi gledajo, zdaj pa me ne pretepati, ne vem. Zdaj pa me primi v roko ali pa ne vem kaj, ne. doma me lahko krtepišo, ko daš v klet k najnim otrokom, kar koni že, Skratka, za ta zunanji pogled pa moramo, ne, to je to družinsko nasilje. Ne, to, to je ta logika družinskega nasilja. Ne. vse mora ostati v družini, ne, ne sme se Sme da doma tepete že eno, ali, ne, neka me nastaja neka slika, ki škodi Sloveniji, ne škodi samo meni, škodi celi Sloveniji, tudi gospod Churce dobelate države, tudi gospod Zagaj dobelate države, ne. Skratka, a ste, ne, če seveda ne škodite Slovenije, ne, ampak prav za Sloveniji, tukaj, v bistvo, niste, ne? škodili ste gospodu Janžu. In on je da za mene škoditi Sloveniji, za škoditi gospodu Janžu. Podtaknil je to škodo Slovenije. Ne? Ampak, je tem, ta argument je uspešen, ta dikcija je pa bila uspešna, žal. Zakaj? Zato, ker je velika večina rekla ja. Ne, jaz sem ogromno tega prebral, tako večina ljudi na forumih rekla ja, prekleti, no. in danes je to splošno menje, da je 570 podpisnikov pod to peticijo, da so politični ferderberi, pokvarjenci, barade, blatijo, žalijo, sramotijo, to je bila izjemno uspešna dikcija. To je bila izjemno uspešna dikcija, zakaj je bila uspešna? je natanko zato to, ker je Janša uspel v teh treh letih odcepiti nam vsem ne gen za to, ne, da se moramo domnevno ne, Slovenijo poveličevati ne, in narediti ta svižda dor blati vlado in na je ta blati Slovenijo. In tega, kako? Napašna godina. Kaj napašna Ne, Mislim. Skratka, na nek način je tukaj Janša uspel ne, in uspel, Ti argumenti, ki so v bistvu argumentativne zmote, ne, oziroma prevare, ne, so uspešni zato, ker je že ta nacionalistični feeling ljudeh dovolj razburkan, da je uspešen, da so uspešni. Ne? In če greš in zdaj kao napišeš neko pismo v Brusel, si kao špet skahla, kalimero, svinja, motiš, črniš, fuj in tako dalje. Ne? In to se je zgodilo tudi z Gagi in Čurcov, tako da ta peticija, to ne je neverjetno, ne? ta peticija, ki je podpisala ane četvrtina vsi slovenskih novinarjev, je v tem hipu tista za, ne? tako rekel, če je učinek izničen. Ker je bila ta proti-efenziva na ravni te dikcije tako močna lu sta da so kao vsi plačani politični bla bla da je tisto peticijo napisal Pahor ali pa, hor, pa ne vem kaj se se trdi u Gaš, a ne. Končal kao. sem eno za misel, Emersona, When a whole nation is roaring patriotism at the top of its voice, I am fain to explore the cleanness of its hands and the purity of its hearts. Emerson ameriški filozof, dalje bo prevedel kolega, ki študira anglješčino, samo. <laughs> kratko, cel imam ja, navrat, ja, Tako ne. kratko začne narod se trkati v prsih, In ko je kot na svojem zelo, zelo glasem, potem je treba narediti eno, ne? pogledati, kako čiste so naše roke ne? in kako čiste so naše srca. Evo, hvala lepa, toliko je za Možno Smožno boša, ne? Nisem držav, <hle> Postopajte državotvorno, jaz sem otrove, ne morej, šalim se svoda, ja, izvolite. Si državotvorno tudi pri tisti izgavi od rodeta, aš, Ja, tudi. tudi sam, ti imeš tam cilj, od zaklite ljubi, Ja, jaz se veden postavno odgovorno, imam tri otroke. In to je to. Zdaj povedam, je to vredno obranja, to se je politično, zve, ne more očitati. Nekateri. Ja, to je bilo. Če ne bi 2004 dobili Janši, ne jaz, ne nima trebati noga. Meni zanimam, da je zanima, no. še sta kimenje. No? Zakaj ti vidiš, da je prišlo do tega, ok, poleg tega smo me zavolili pač vlado, ki nekako že po definici velja za neko tradicionalistično, s nekim nacionalnim sentimentom. Uh, yeah. A dejansko vidiš še pojeg tega dejstva, še kakšen drugi motiv za to, da se dejansko ta nacionalizem, oziroma ta tradicija, kako je začela veljala v naši kulturi, zakaj je potreba po ta tradiciji ravno danes, oziroma v teh časih? Se pravi, mnenje. Ja, ja, ja, mnenje, se drugega nimam. Zakaj je potreba? Pa, ene razloge sem že navedil, ne? prvi je ta, da je lažje obladati ljudem, ne? če zbudiš, nacionalistične občutke v njih. Se pravi, to je na nek način element demagogije, retorike, ne, vsakega autokrata, vsakega diktatorja. To je, to je element, bi rekel, diktatorske retorike, autokratske retorike in tako dalje. Lažje je s tem. To je eno. Ne. Drugo je to, o čemer jaz dosti ne vem, ne, da se pač Trdi, da je na nek način nacionalizem nek fenomen, ki se razrašča po cele Evropi ne? in da prav pravzaprav pluskne ta ideja v Slovenijo tudi istuji, in tako dalje. Na nek način skratka, ne? da niso razlogi samo v tej oblasti, ampak je v to nek zgodovinski trenutek, duh časa evropske okoliščine v Evropi in tako dalje. Ne? Tretji element, ki, ki, a, a, ki, ki, ki ga pa nisem izpostavil, pa bi ga moral, ne, pa je tale. Ne, hotel sem že začeti s tem, da so pač odnosi z sosedami veliko krat ne, ena velika preizkušnja za tvoj nacionalizem. Ne, in da bi mogoče ne, a, lahko tudi na ravni, predvsem naših hrvaško-slovenskih odnosov govorili o tem, da so pač te vrste, ne, da je nacionalizem večji. Ali tukaj pride obrat, ne, pričakovali bi, da bo Javiša kot nacionalist, kot recimo tale latentni nacionalist, ki sem ga danes pač poskušal na ta način predstaviti, ne, in tudi definira, kaj mislim z, z to vrsto nacionalizma, da bo kaj, ne, da bo ravnal tvorno. in bo seveda kaj ne, se boril, ne, za tisto mejo na dragonih, da se bo boril za recimo Jorosa. Ampak ne. Zgodi se obrat, ne? ne nadamo velja za držhaftovno to, da recimo pustite tega čudaka, kot je rekel meseč, ne, naj tam stavka, ne? Ali pa velja za da Sloven, ne, da se slovenska policija umakne ne, na hotizi na in tako dalje, in da lahko daleč kaj se dogaja. Ne. Spomnite se, recimo, tiste izjave, lanske izjave, ko je isti s tipa Messičiča, ki ima vedno zelo take močne in kude izjave. Po tistem, ko je slovenska oblast poslala neke specialce na hotizo, izjavo kaj, rekel je, pa neka ka ne? Imamo mi imamo to, da so če jim jih malo pošpricati. Ne, se spomnite? Tega, ne. Skratka, hočem povedati, da te njegove izjave še eno drugo percepcijo odpirajo, ki je neka percepcija. Se mi zdi, tudi ne, malo latentna percepcija iz oči, spletena meseča o slovencih, ki se tam nič ne upajo. Ne, pa če že tam pride z nekim orožjem, pa ga je malo pošpricali in bo, se bojo kaj boječe umaknili, ne, kaj takega, ne. ampak pustimo to obstranje. Ja hočem povedati kaj, če bi bil, uh, skladev z tem, kar smo danes povedali, počkovali, da bo Janšo šel ne, in mu potporil in tako dalje, ne. da bo šel na hotizo, da bo nekaj naredil z vizmeni. Ampak ne. Če, to, če smo deležni, ko poslušamo Dimitrija Rupla ne, pa Janeza Janšo, je pravzaprav diskurs enega samega izmikanja. Ne? Moramo biti trezni, moramo biti potrpežljivi, imamo veliko časa, nikamor se nam ne mudi, naši eduti so v rokah, mi smo v EU, oni niso, če ne bodo pridni, bomo pa kako drugače in tako dalje. Ne? Za kako to razložiti? Ne? Hočem reči, po eni strani lahko potožiš jaš tega racionalizma, po drugi strani pa Točno v teh situacijah, ko bi pričakoval, da gre in na nek način seveda meje neke države ne, in zauzemanje za vzemnost za, kot celovitost in tako dalje je državotvorno po definiciji, ne, pa on manka, pa ga ni, pa ga to ne zanima. Mogoče ga prestračila en ki so jo v teh dogodkih oziroma takrat, ko so se začeli ti problemi z velasom, eh, postavili na teletekstu. V prošalju je šlo nekaj v tem smislu, ali menite, da je čas, da Slovenija poprime za orožje, eh, v primeru boja zdaj dožno in je bilo 70% da... <laughs> Ne, nič. Mogoče je en zelo, zelo trivialen razlog tukaj in to je ta da sta Janšo in so prijatelja, da si nočeta, ne, da si želite pomagati, da sta si po nekaterih podatkih 2004 dogovarjala z incidente na meji, ne, in da sta se celo dogovarjala, kdaj se ne neha in tako dalje. Kot veste, ena en del politike v Sloveniji to trdi. Jaz vseeno celo mislim, da je to res, ne, da, se, da, da, se, da sta se 2004 dogovarjala, ne? ker so že takrat bili zapisi v slovenskih medijih, da sta se dogovarjala. In, uh, čeprav danes, z meni neznanih ne razlogov, ne, uh, so ti zapisi jih novinarji ne želijo citirati. In tako dalje. Mogoče je to ta prozajčen razlog. Ampak, na vzlic njemu, ne? se zdi, da to je neko nedržavotvorno ravnanje ne? po teh istih definicija, ki jih je sam podal, ne? E, je to javno še bolj kot na, na nej, ne? Da, ja. z ja. Moje mnenje, to de ja. je mene, to je bez. Ja. Je. se za Srbije, in se bi za Srbije. On je odobiče v Velike Srbije. Mhm. Če to ni vedel, bo v Srbije. Če tudi pa ima mm -hmm. da belgatski pašč. Zato da zavljava ja 1. Mm -hmm. Da ti enako. Zakaj? Prvično smelizem sam po sebi ni neka eh, grozna zadeva. Nastal je v Franciji v bistvu, takoj po bourgeois revoluciji koncu 18 stoletja. In se kot izraz, borbe mešanstva proti za pridobivanje, to je ne za pridobivanje statusa premska, za pridobivanje predilegijev ravnega statusa. Mm. E, to so plan bagajteča svetova. Nacija je pa potrebna. Pa na arm Tem, da danes je to, kar bi to drahali, da je dosti bolj fleksibilna zadeva, in da je vsak od nas lahko včasih tudi uh, pripadnik te založbe. Uh, najprej povezava buržovizije z Rahaljem v boju proti plemstvu, uh -huh. po revoluciji povezava plemstva z Rahaljem v boju proti buržoviziji in da ni od tega. Nemčija je stvar potekala nekoliko drugače. Tam se je nacionalnizem razvijal pol na pol ronu bez zasednih nemških držav. Tako je bilo 2 milijona države zemče. Ne? In na tej osnovi, prejimstvo nemškoj unke, ki se smo izobila iz to, oni izobili svet zasednih. Zdaj, je v bistvu nacionalna država, ki je se iz tega izcimla, pozabite, revolucionarna gesla o enakosti v vladstvu. Enakost je vedala buržazija in plenstvo, folk je folk. Pa ni enako. In ne more biti enak, Tudi geslo. Ne? Je pa v In za produkcijo, in za izvajanje političkih, eh, kako se jemo reče, propaganda in v učinko. In tale naš, Trenutne nacionalize, to kaj se ti vprašal, mi smo samo ena od držav, ki se s tem vpada po grezi Poljsko, po grezi Nizalemsko, po grezi, to je Francijo, kjerkolje imaš zdaj te to vrstne eh, težnje ljudstva v porastu. Desne stranke nacionalice, že stranke Le Pen, Franciji eh, dobivajo več in več procentov. E? Ti se vprašajo, zakaj? Delno zato, ker ona Ljubanča Kamenjka reka, kaj moramo biti vsi vedno ben, varni. Bo res vedno, nismo varni in več želimo biti varni. In ja se ne mislim valni proti teroristom, ampak valni v smislu službe, v smislu dohodka, dohod, v smislu zagotavljene prihodnosti s svojim otrokom in smutkom pred na Tega je vedno manj in več iščejo neko, neko samico. Religije praktično ni več. Oziroma, ne opravlja več svoje, kar se da ja, identifikator funkcije poenotenja človeštva, družbe, ne politike, družbe. Ne opravlja, država je nekaj čudnega, to, kar skirja o o, o, o v javnosti. Pa gre tudi za prejše, samo za njega malo bolje državani nismo pomeni. Ja. Na ta država malo večje meja, malo manjše meje, to ni pomeni. Država je moja, in jaz sem pripravljen, pač, eno se bi da poslova dati spod na eni, vse mi govmem. To zoveš. Država, pravim tura, moram, da prevede, moram, ne to za pseudoloških mediraj, pa tudi za ameriško. Daj. Država, kot sem jaz izvoljil, je država moja, kot v času ljudi keštrnajskega. Stanovi letalca, nek meni, ne. država sem jaz, stanovi sem jaz, v času. V tistem času je bila država moja, Laz, državljani let je bila moja. Jaz jih lahko kronavi ljubil, ali tako bi ni počel, mi sem Kralj, Alicetar, štega tak, in zvratim dovolj moč, imam dovolj prijatelj in narja, da lahko to svoje moč uveljavljam. Znači ja, je tiče, pa moje, kaj je to, kje nacija je, znaš, nekdani ideolog lepo povedal v eni od svojih knjig, ne? narod je etnična skupina ljudi, ki ima voljo in moč biti narod. Pa ja, naredi se reče, Zdaj ste se reče, nacija je narod plus država. Ne? To je ta klasična definicija, ki izvira ja. iz slovenskih nov revijašev. Narod, brez države in nacije. Ale zdaj, problem je nastopil ravno ne? z nastopom slovenske države. Ko smo na nek način postali nacija, ne? in se zdi, da je ta nacionalistični okvir končno spostavljen v smislu vzpostavitve nacije, ne nacionalizma kot nekega gibanja ali mentalnega okvira in tako dalje. Ampak se veste, kako je tekla ne, slovenska zgodovina? Leta 91 smo imeli levo oblast in tako dalje, ne? ja. In? Malo, malo, malo, manj No, kakorkoli že. Ideja v tem, ideja v tem da ta LDSovska vladavina, teh nacionalnih mitov, ne, predvsem pa mita, naj, državootvornosti in samosovanja absolutno ni poudarjan, ne. Nekako se je bila to da je prav to tudi, ne, nasledek nekega političnega, a veš, orientacije, ideološke orientacije in prepričanja, ne. Zdaj leta 2024 pa kot rečeno, je ta antikomunistična, desničarska, konzervativna, domoljubna mentaliteta privljela na plano, privljela, privljela je pa na plano tudi z argumentacijo Češ, poglejte, doslej smo se sramovali, ker to namjaša in vlada želi več čas želi povedati. Ne? Ne, da je greh prejšnjih vlad, ne, RDS in tako dalje, bil v tem, da se je sramovala samosvitve, da se je sramovala slovenske države, mi bomo pa to popravili. Spravo, ni ideja samo o tem, da je na nek način to intrinzično neka kvaliteta, ki pritiče desnim strankam in tako dalje, ampak ideja tudi v tem, da so prejšnje pravzaprav delale napake, ko so odrinjale ne vem, domoljublje, patriotizem, državljansko zdolje in tako dalje, nekam na rop. Ne? In če ne na zadnje gledate RTV Slovenija, vidite, da vam zdaj že eno leto popal, ne? ponavljajo dnevnike iz leta 91 pa iz leta 90. To poznate. Ne? Vsak večer imate v polnoči dnevnik. Ne? Najprej so 3-4 mesece predvajali tiste dnevnike v torej, Ma, juni, julija uh, 2000, pardon, 1991, zdaj so šli na leto 90. Le dišitarno. Sešte za slabo, ne. Zdaj sem je predvsem zaniml ta pogled nazaj, zajed, pa tudi imajo argument v skupcu. Kakšen argument imajo? 50-a obletnica ja, televizije, če spominjamo vse uh, slavnih časov, ko je televizija delstva bila državotvorna. Glavni razlog ne. pa je, seveda, pomenjkanje dnare za nogo problem. Tudi, tudi verjetno. Ampak uh, bolj državotvorno, v tem pomenu so verjetno neke druge vodaje, ki so prenotno prevledajoče na televiziji. Recimo? Če viš, to je kar bilo dosti rečenega. Ja, glede. katere? Ja, ne vem. Zdaj. To si tudi ti, mislim, da bi ta sprememba glasbenega okusa nacionalne televizije, iz neke uh, mainstreamovske k neke narodno zabavljaški logike, yeah. je to, je, to je novo, razgodno, je. Rekel rekel, je samo mm -hmm. ideja, da noc naroda, ne? je se možnosti obe, se pravi... Jaz mislim, da sta vedno obe možnosti. Postotko imaš nacionalistični izbruh. Ja, samo da dejstva, Kjer, eno dejstvo. misliš, da se da zmeriti, če je bil ženo za oč, ali je bil prozvedan? Ja, eh. Kako se a, da to zmeriti? Ja, ja vem, samo eno od tega je res. da vsakih, da No, to se rekao ker očitno, da je, no, to, to je, to je to da levica, kakšna koli že je, ali pa tudi če ni levica, da je nekaj racionalni diskurs, ki bi da mogli intelektualci, nasilci, uh, ki so obeljavna družba, ki je nastavno kaj ni bilo znamen luk preklavljen uh, in ni opravila svoje funkcije, ker to, da lahko da imamo na televiziji ravni, takšen program, ta šole, kjer jaz delam, pa vidim kaj, če en se prinesem staršam, da se noč moraš, da spogovarjam v osnovni šoli. Ne moraš sve, preto samo hrečati, in je konsens, če hočeš racionalno misel povedati, da so ne tudi ljudje, ne, niso. To pomeni, da se je nasplošno neka klima spremenila. Ne? Ni, recimo ni, ne? naša generacija. In ko nismo tako enotno popluvali neke skupine ljudi. Zdaj pa se ne moraš o tem izvesti neke relance, neke sprave, Vse je bilo treba se niso mogli. Se je sprožil, se Če je bilo predvsem ena, nekomu pašala, po se uh, nikomu nič ne da, ne, ne, ne na tem deloče, ali nas je enostavno, ali v bistvu, pa neka um, ne znam stvošim, to reakcija, Mislim, to zdaj nekaj je, ne, tega. Če ni nacionalizma, ja. da tudi propaganda ne more gobiti. je, torej, ob, obstaja vsaj že 200 Ne samo pa nas, pa tudi. Pa je bil premas pre, Ja, potem je bilo nekaj. Lukas Kral je potaj za vsemi temi dejavnostmi, spektrovarje to je, bodite mi plus en del drhali, skupaj zvolijo promovanje aparat, ki potem inostavno... Vseš um tam sem se Tj. In zdaj iz tega izkaja to, da to zdaj ni veš nacionalizem. Čisti? Bomem rekel, da imamo ljudje in, in, in narod ljudje, ampak enostavno vrnitev za redovno-plemensko identifikacijo, kjer pa dejansko pleme ali rop predstavlja, mi smo ljudje in samo mi smo ljudje. Ker izkaja recimo iz Jugoslovia, če ti gledaš, te tako imenovane primitivne ljudstva zaradi mene na novih mine, ne je vsak samo sebe imenuje svoje muzik, kot Čim se ne imenuješ tako? da se In nekaj, da... človek, ne? Pa kaj uh, In to pa zdaj obratno, zdaj pa lako bilo, na, na, na, na sinna, na na nacionalizma. Kjer, v vseh družbah je prepovedano ubijati ljudi, tako da hoče Pam reka. Sveda pa je dosti enostavne, potem to prepovedo ignorirati, če nekdo, ki ni, ni, ni človek. Zdaj, verjetno slovenci, ki so ni zbi, v tem smislu ne varati, se enostavno uh, ne mogo želi nekaj, verjetno ne mogo upali, iti v neke osvojalne vojne. Ta važnjena zavitev je tužo mora navadniša, je pa verjetno že nekoliko ustvejši kot naš, pa tudi bolj, bolj eh, vpet v, v družbo. ne samo v politik. Politike. Politiki to mi sporiščajo eh? in spodbujajo. Eh? Ja se dobaljam s tega radim mojih kolegov, poznancov in drugotarov nekaj, Ljudje imajo mnenja in prepričanja o stvarih, o katerih nimajo prav. Preko meni in citiraj, ali romi, če hočejo, kako hoče živeti, to se potem enači kompletno, in če so tri reči, da neko deklico in če so biti to slučajno romi, je to trikrat više, no bi kot je bilo bilo ne romov. Totalno zvrstno vprašanje je, kako je ampak samo tudi mediji imajo svelo dolgo predelje. Tudi nemski mediji so podobni. Če je kak, da se ne vedete, da se so vedete tam, da se ne vedete, so večji, kot če je nemec. Se ne? e, Naši mediji so podobni. Cela naša terminologija medijska je ali šlampasna, ali pa enamerna zavajeračna. Nekaj, da boš pribira Italijo, ja. za gitarijo. Da, ja, da, da, da, če je to, ne, izvorite bilo skor, ja, ja, imaš pa zdaj, no, v bistvu, še, še do toga zdarje, pri se nekaj, da ti ste ne spoznači, to, kaj se dogaja to in. Ampak jaz, nekako, če bi mogli te celati, zakaj nacionalizam, enavno zdaj, vidim to kot klasičen ekonomski efekt, nekaj, ali pa efekt te, takoj imel manje od moralizma. Mislim, le primer tega je, kar je biložno Ahreška republika. Ne. To, kar se zdaj ne tam dogaja. Tam imajo podobno razmerje, kot recimo mi z Romi, ali tam, ne vem, mi z nekimi gasovarvajterje, pa Njemci z gasovarvajterje, z kakaj zimbalnici, ki, kot nekaj po meje, delajo v Jožno Afriko, tam je nekaj gospodarska kriza, da so oni počutili obroženi, krim ne primajo za orožje in ljudje ostalo in žena je zdržavljena po svojimi rokami. Ne? Uh, obbudi se neki sentiment v svojih svoje državi. Če jaz še ni radim v službe, glede moramo smesiti svoje otroke, oni nam odželajo, pač koruha in takd. To se dogaja po bojem celem svetu in to po po moje reakcija na neko stanje, ekonomsko stanje, ki je v svetu. Ne? Mislim, to nekratim samorazem, tako da je ena splošnja sprejeta definicija tega vrepa. In po, mislim, da se nekaj podobnega tudi dogaja pri nas. Ko pogledaš spon pač desnice v Sloveniji, je ta sponšo šo seveda primarno ali pa paralelno z tem, s tem objetom, ki gospodarske pospirašete, kaj ga je bil jaz, kakav In dejansko se je to dejansko prezgodilo. Ko je prišla vesnica, je uredila, da je gospodarstvo približilo, da ga je ostalen v svetu, eh, gospodarstvo je v porastu, eh, mislim, vsaj prozentualnost, kaj gospodarstva raz se veča. In to je samo, možno samo, koliko ima za sabo narod. Tudi pa nastopil nacionalizem, pa ves ta cerka super tega, da ti lahko si lahko lahko omrežiš, da bo te poslušala in hodno zato samo v okoliku da ga vodiš na tak način. Vsem to, tuli bi morali samo empirične podatke pogledati, ali je res ekonomski vidik tisti, ki, ki spodbuja in sprožuje nacionalizem ali ne. ne? Ker recimo se je omeno Rome, spomni se dve leti nazaj, A pa eno leto popol nazaj, je bila Slovenija super ekonomsko uspešna država, vsi ekonomski kazalci so kazali super, ja, in bajuk sta hodila na okoli, ne, se slikala, razlagala, mislim, prišel do totalne recesije in preobrata v gospodarstvo še le približno dobrega pa leta nazaj. Predtem je veljalo, da smo v Sloveniji super prosperitetni, da nam še nikoli, Janša še nekaj temo nazaj razlagal, da nam še nikoli ni nišlo tako dobro. Saj. Na vzlic temu pa je leto popel nazaj prišlo kaj? Družina strojen, imel si, imel ja. si a, cel slovenski narod se aktiviral, poskušal je na Saj. lastnemu zemlju, preprečiti... krizo, nekaj, da je prima vlaska kriza za to, da se nazvim. Zato oblikov gospodarstva, skakaj to globalno gospodarstvo potreba, da se navizem, Evo, mi je živio, to živo v ekonomiji, pred to ekonomijo je nacionalizem. Ni to posledica, nekaj neuspele v spraveske politike. Zgojš, ne? Žem, no, kot, če bevel, da je star, misli, to, je, to meni prepriča. Nekaj ekonomisti so na to, se a, To meni je v tem smislu. Ne? Dve leti nazaj sem bil ta izbruh vojno proti strojno. Ker se pravi, zapravo hegemonizirala ta a, slovenska samozavest, ne, kao mi slovenci, v tem sovražniku, drugem, neprijatelju, ne, ciganih, romih tako, spriza, in tako dalje. Ja, ja, te, ampak da prijalo, ne. situacija je bila tistem trenutku, kar se tiče gospodarstva, vse, kar zadeva retoriko politično, so nas pripločevali, da ne gre super. Ne, tako, se in s tem uspehom. Zdaj pa rekel, tu so pa ljudje, ki nič ne delajo in hoče imeti enak delež pri tem, kar mi ustvarjamo, oziroma, mi smo ja. tak dobri, uspešni in tako dalje. Ja. Tu pa stvari, bomo rekel, lenuhi, ki sedijo cele dneve tam, pa gledajo vlohta ja. še nas zastrašujejo. To je bil tudi neka njihova tikcija, ne? Ja. Skakar ta neka lenovnost romov, oziroma njihova nedajalnost, njihov ja. neki sperek ja. našemu našem odobremu, ne? Če se spolim, recimo onega dialogami, odlenoškom delo in pa mm -hmm. tem populistom, ki delujejo tiste vase, nekako me žeme, ampak to je nekako metem naprej. Ne? Mi smo življani, počujemo davke, smo pridni, delamo cene dneve, uh. oni pa nič ne delajo, pa imajo najgledeč. To je bila uh. tista dikcija, in to jaz, ne vidim, to jaz vidim klasično primer tega, da glede za nekaj ekonomski Samo tem imajo to dva pola. Najprej je bil, da nacionalizem znikne, če ti gre dobro, pa vidiš nekoga, ki Za katerega se ti zdi, ne, da ti vseeno odžira koz pogača, a drug pa je, da ti ne gre dobro. Ne. Pa, zist, pa isto vidiš, nikoga, ki ti odžira koz pogača, da je to vroče. Poglej, če vidiš, da je lepnosti, mosta, ta reka, da je to nekaj čega ne moreš razumeti. Kaj smo ravno na ta je nacionalni sentiment spodbudila takrat in ta mm. nacionalni sentiment je bil ravno potem sklaka, da je sposobjal svoje izpostavo individuma in da je sposobnost, da dela, da pride, da si samo skvarjala. Hkrati pa seveda negativna natiska, ki ne dela, oziroma natiska, ki ni uspešna, ki ne je eno konec. Takrat se je začel neko sve s tem kontrolativnim gibanjem, uh, ta uh, nesimplotiziranje z, z nekimi drugimi. Drugi pa vrejte, mora rekel, tisti, ki je zune. Že to v tem, da črto sistem tega, člove, nek sociolog bi rekel, ne, razlogi za spolnacetamolizo so ccccc, ne. ne, običajni, simpatiji. Tam so, tam se je bilo treba Je, je, se strinjam. Ampak še neka drugače se mi zdi zanima, ne. A, okay, nacionalizem, ne. Recimo, Hrvaška Slovenija, pre se imeno, ne, Hrvati imajo kondicijo, mi je nimamo, ne. Kao so no, večji nacionalisti vizem. kot mi kondicija ja, ja, ja. tradicijo, biti Kondici nacionalist malo, neče, ja. biti na, ale, to kar je bilo jesice nisem socialni psiholog to je verjetno zgodba socialne psihologe bi bilo se vprašati, ne od prihaja v bistvu do tega kraha med ravnanji slovencev in ravnanji hrvatov ne. ko se vedno reče poglejte mi hrvati ne smo boječi se bojimo oni pridejo, rečejo, tu bomo postavili začasno nekih prehod, ne, se zakirat, rečemo, dobro je. Potem nastane prehod, ne, kako se imenuje, tisti prehod z Dragonijo. Sečavle, ne, in tako dalje, ne, Potem nastane tudiščna korita, ko mi pa popuščamo, oni leze proti nami pa nič, in Zdaj vprašanje se glisijo odkod, ne, oboje smo nacionalisti, ne ker dovolj je, da jih imaš eno skupino, ne? Pa, pa da ti tam naredijo neko neumnost. Ne? Dovolj je že en po Odkot se zdaj ta razlika ma, kako bi rekel, pogumu, aktivnosti enih in drugih? Ne? Eno je tradica in tako dalje. To, torej Zanimivo vprašanje je bilo, kakšna je korelacija med, recimo, temo pogumnostjo, željo potem, da so nekaj, čustva in da je spremeniš v, v, v neko ravnanje, ne? Uh, ne? Ali če obrne malo drugače, zakaj hrvaški precenik Stipe Mešič, to kar sem prej rekel, pride in reče: "Ma ta je Slovenci specialc, štačete vi, bomo uporabili brizgalno brizgo, pa, pa se bo ste skropili, ne? ne?" Bo to reče hrvaški predsednik, Od konca ta občutek, ne, ne, da so slovenci toliko strahopetni, ne, da bomo mi z njimi mimo grede pravi. To je zanimivo vprašanje, ker če bi to korelacijo znali razložiti, zakaj so eni nacionalisti bolj pogumni, drugi pa manj? In zakaj ti, ki so bolj pogumni, čutijo, ne, da bo do te manj pogumne, recimo slovence, že brez, kar bi otišali, bi znali po mojem na nek način razložiti, zakaj je ta situacija a, na meji z Hrvaško tako, kako deja. Jaz mislim, da je to naj posljedica vojna, tudi naši Hrvatsko. Svarno tudi, da, je. je. Žive bolj kruto vojno in zdaj tega tudi bolj, mislim, studijo za svojo božal, tudi mislim, da so ljudje tam bolj po bolj nacionalni usmerni. kot pa slovenci, v, v Hrvatsko, bo v Hrvaško vidiš, tudi ljudi, da se zastalo na rani v Sloveniji, pa tega ne vidiš. To je v normalnem dnevom, da se obitem pravi. Jaz ne je predpis, da se stave obješajo najalno na te javo izobraževanje zavode, oziroma namrej več čas, sve ne. Je. A? Skaj še malo promondovajte, samo zjutraj, ko se dostaje. <laughs> to, kaj, kaj je, postoj, da společno na vsak očin drži. Drži pa še nekaj, da malo kaj nacionalisti podporo svoji politiki, naši pa ne. Tlačega, ljubega, marjačka, in kaj, kaj se jim dogaja, oni so na vrhu, nekako. Pisaj, da napisali. No, že so. je po oblasti, tudi naša oblast. Nekaj smo se krengali za izraelske, se smanjilo delo, da je oblast ni všeč. Ker oblast implikira to, da je vlast, države, lahko dela Mm -hmm. uh, ampak tvoj osnovno, kateri mi je zrazil, naša oblast te naše razvrajače, ki so govorili, da imajo red delati, pustva naseliva, ne, vi pa ste pozabili dve veceh v prijami napisati in zato nema, ne lahko ne namo dovoljenja. In se zato ne lepo uklomni. Uh, Hrvato je nekoliko več, da se pravi, če je isti procent idiotov kot pri nas, Tisti e. procenti številni so dovolj močni, to ste vedno zgadljeno, e, ampak tu ne govorimo o procentih idiotov, ne. Ne, tu. O... Ne, ne, ko, ojzi, bitnac, bitnac, bitnac, ti sam da leko, leko, e, pa to, to zalo, daj se je sklompam, e, idioti niso nevarni. In ni sti nevarni. Misliš? Zanimči, da za se ve, kaj je. Jaz e, mislim, predvsem, da on je idiot za to. vsi nimo stari, zmanj ki tukaj lepo govorimo o robiji. Ne? Ker jaz si popolnoma razumem, samo lepo prosim na da oni sami gravi. Veš, kaj mi se reči? E, Nima nič proti robok, ker so tam. E, jaz sem zelo dobro krati srbo, ampak bom ne daj, da bi moj To mi je kolega, ko je že bila ljuba, ko smo se že To je celaj raj, takih zadev, ko malenkosti v bistvu, ki mi v sam dan je počnemo in se zazbolj ne počnemo ko pride pa do resnešej situacije, kakoli že to, drhali in vodcov drhali od en, en, eno strano nas imigirajo in imaš več izbire. Z tobom greš, moraš iti z toko in toko te usmerja v aktivne nacionalistične uh, dejavnosti. ja s tem zadnjem se skrinjam, da ja. spominjam na tisto, tudi na nacionalizem v Nemčiji, Sveda <Maoriverständati> so se takrat... A kaj spominja Kaj? Slovenska razmera? Ne, ne, ne na Karizin, v Nemčiji predu so to na vojnove. Ja. Pa samo, če tam to to Ampak to je podobno temu, da ta v Nemčiji problem ni bil, ko se je 20, 30, kaj držimo vlast, 23 pač v tisti, na tisem okranjem pomočju pač kretorjeval nad in tako daje, ne, ne. Problem je v odpolna stava, ko je skoraj večina nič se, spisik, se so, ne, ampak se se problem v ki se meša nekaj z konceptom, narododvornosti narod in se mi zdi, da je viselno vprašanje na tem, ali je, ali je ta ideja naroda proizvedena, ne? kar smo omenili, ali je pravzaprav prav nekaj, kar je življega skupaj kot, kot neka latentna oblika, oziroma neka latentna ljubeza. recimo, ker je bila dana analogija z zapadne rečne, ker je žena pač reče v kinu, možo, ki je vse vse doma pritekla, reče, da prosim pred javnosti, pa ne. ne. Zdaj, je to je radikalna ne, publika, ne? Lahko bi tudi nekoga nežneša, recimo, da se faktne, da doma malo plegata, ne zume, pa ne tega kazati. In ker, ker je med ljubezen, ne? Bi to bilo pravično ne. Če imamo in nikoga, ne, potem je res mogoče da neke meri vse, neprimerno, da, da vse zgovorimo z urem, ne. Tako da bi, bi zdaj po, po analogiji veljalo to tudi lahko pri, pri nalogu. Če se pravi, če v nedoročeno skupino, mislim, da je doročeno hmm. količino ljudi, ne, pač nekaj še nekaj ljubeze, ne? če, če to, to postavimo, ne? potem je bi bilo pač upravičeno, da na zlem vseh nekaj manjših nekažem, ne nekratira nekažem, bo dobro biti te ljubeze. Če pa je, recimo, ne? če če pa je to nekaj čisto proizvedeno, ne? ta pa pa naravnost, če to če iskamo vsega, da je vse skupaj neki biznis, ne, neka pogodba, po pravo pravo partnernina prav, pa, v v Lend versus kemeno, Potem potem pa sem vozili do druge stvari. Potem, potem pa ne pa narabimo govorito, mislim potem pa ta, ta, to pa je čisto to zbrana, da Ne, ta analogija je zelo, zelo površna, Ker očitno se ne strinjam, mislim, da ja, se ne strinam, da je narod, neka bitnost, neka substancialna danost, ki preprosto paše skupaj in mora držati skupaj in tako dalje. Če bi to držalo, ko bi na neki ravni Janša s tem, da ne smemo pljuvati, um, po Sloveniji zunaj imel pravo. je Ampak kako? To je Bila francoski karist, zemljenja vrstna dušina slovenja, tako se tudi dobro ideje, pa nas kot eno. A. Mi pa v sici noč nekakome skupnega z nekom nabijačem, ki razbira Kako je, skupaj zrazen ljubezen do takšnega. Ideja v tem, ko, ko te pa, hvali, pa, potem hočeš a, biti eno, ko pa te igrajo, pa ne. Ja, to da, Kratka, se mi zdi, kar se grejnjska ideja spružbene pogodbe. A, Drživa. Jaz ja se pa veče, že ta razprava zelo dobro, ne? Ja, na našem ne, poslužju. Vse je romantična uh, smoke, abak, misl Aha, a vi mislite, da, da ja še spoko mislo na, na te koncepcije? Jaz pa mislim, da on demogošno povara Nemo ja, ne, je zoprno... Ja, misl, Oh, je vse ena ja še oni nami pač rad vladal, Rad bi Vlada, samo teklj, da dosto, taj doba, da Ta romantično ne more biti že zaradi tega, ker pravi vočavnikova da nima časa za dogrek s nakavo, zni, ne, da ne pravijo direktno ljubost, Znamen ste da je zraven, zdaj sporno, zelo, zelo, zelo malo, če v Kaj si, nauče da si imel si češte Ja, pa cenim ljubezen. <laughs> no, to je bilo nekaj ne, ki še govorim o enakosti narodov, in potem o rasizmu, kar bi nekaj po njenem bil, potem porajalo, če se nacizem. Ker nacizci, koli nas, ne govorijo toliko o Nemci. Nemci so orodje. urodje, mm -hmm. civilja alejska rasa. Svi mm -hmm. uh, smo urodje, poslušaj, če, če, če se obrnemo. Tudi ta naša, ali ona tam, Od Kringov, ko je rekao, tamo, če gledamo iz kišnega, eh, moramo zapreti v kišo, vse ostane. isto je v državi. Isto ja. Samo da pre pregodimo, možda malo globalno sem povedal močnejše, ampak vedno so vladari rekli: ne, ne plati državo, ne nekratiziraj zune, ne ono. Oni so vedno domištjali, Da, da, na ta način vlade, na, kropijo, na šin, gajaja, ne, ta način krokijem, na ta način gajašem. To je ena takšna filozofija. Država zdaj počasi se maksovom prerokovanja? <totim> Obak, da to su te, profesori, da to malo bolj odkrijajo, da nam predstavijo to pa, to, pa takšne ta stvari. Danas, poprosite, celi da, dan sem da se, da se poslušal tretjina je bogi pa ne vem, Je mm -hmm. ja. e, vidite, po drugi strani, oni nam pa pa ovo, pa ono, pa ne vem, kaj, kaj še nam drajvajo, pa kako v Evropu vodimo, pa kako v 21. stoletje. Pa Tretina Mari Borča na voli Elinčiča. Tako, evo, to je tudi, še so to neke, neke. tako... To se... tako to se... No, no ampak Vse, vse, vse, to je pravo vprašanje. Ne? Zakaj tretjina Marijo na volje je Ljničiča? Zakaj vsak tretji? pride do tega? Odpoveduje poraz To je bilo predvsem ja. že Francije, to je bilo predvsem že ZDA, ki so že oni ukvarjali, ajde v Avstrijo. Ampak to je delni odgovor, ne, da to je v zraku. Vprašanje se glesi, če ne bi imeli Janša, ali bi Elinčič imel take procente, ali ne bi imel. Ne pozabite, Elinčič pravzaprav je rezervno kolo Janša. Elinčič ima pakt za Janšo, da to vam je jasno. Ne? Da vse čas podpira njegove zakone, Janša zakone. Ne? Če? Ljudje, ki so upoprli inčiča na tistih lokalnih volitvah, ne, ne moremo imeti za idiot. Na lokalnih? Ne ja, lokalni? Pa plus na predsedniških. Na predsedniških. Ja. E, gre, gre za to nevarno, kako ne, smo da mene, da kar je pri momentu cilje roko ljudi, da ljudje, ki so bili mogoče pred petimi leti, ne, še, totalno drugačnih nazirani so potem čez pet let upravljeni popred nek, nekaj skraniče. Ne. To je tisto, kar evo pa. Recimo do Franciji je pri, pri Sarkozy, ne, pa Sarkozyna, ko je tista njegova razprava v letu 68. Ne. Recimo, če se gleda na tisti, tisti posnetek, ne, tam je populacija zelo nejšena, zelo pestila. Ne. Od, od mladih, recimo starih, 25 let pa še najših ne, do, do Recimo, bi se tudi 70 let, Zelo pesna populacija ne? in vsi ljudje v so, so pozijo, ne? To je vrha masa, to je res velika stvar. Velik reprezentativni vzorec vojnih interesov podpira take skrajne ideje, avtoriteto, moč. Uh, in to je tisto, kar je ne. na Če bi te te ljudi, ne, in to, to je pa moja teza, pa tudi po politiki, bi, recimo, ki so tam na, na tej terenu, mm. da morda bo 5-10 let nazaj, kaj si mi mislijo o, o, o, o nekih idejah, ki jih ta trenutek financirajo se pozime, bi bili verjetno čisto nasprotnega sprotnem mm. no, to je tisto, kar je tukaj na vrhu. Spreko lahko razložite, da ljudje tako kratko in po stano dolju zamenjujemo. Mm svoje stajališča mm. mnenja, ne? Sva verjetno gledala Da, uh, uh, običajno, uh, rečemo, prejšnji pot ni neko konsistentno. Uh, politično